Malfrua e diagnoso e de autismo ofitídeas, ordinare la diversas e síndromos de la autismo espectro, estes diagnosita em la infanádio. sede num tempo plica e plida plena e mal covras, que ille en cadridias entiu situat Em en la passinteso estes rigardata e que il autisto e com gravega e sintomos isolita e no empropra mundo, tute ao presca o tute necapbla e interelatídico na tamen oni constate que tu comunica mal caracterizas la o e gradi multen ali im personen que la medicinisto e concludes pri la existo ne de uno sola mal sano se de a espectro. quia distribuidias miliono da homoi cum ia malordo en la structuro de comunicado entre si e neuronum facte la communa apartagio de la persona situante en la autisma espectro estas es que discerbo de tiu e ili presentas chandan in la neurona i dum la infanatio la discerbo forigas au ignoras ium da tio i Por evitig excesson da estimulago e brigue que aquilo parto e desenvolvo especifica funccionem. chaine tiu óptimo amigo neo casas plene in la de dela que, exemplo, que multa, com novo para o povas clarig exemple que ia el ili suferas pro ripersensivetso. Desvastigas cromte o nova defino pri autismo. informo e preties signo; las semes o clarigas que latifas sintoma e de autismo situas em du grande grupoi; a perturboi em la sociia comunicado; bo repeta e cae restricta e corpo movo e cae sintenoi; se interpreti o cae observantes sim men plurae e suspectas que ille appartenas al teu espectro. E suspeitas tchá por li xi si esta extrema facile tene conversacion e emocioi. En unui la suspeito nas quidias pro la necapablo regarde in isoculum, caen alie pro la conscio que ilia interesso estas tro restricta, ao que il ne toleras chandun in si tino e cotopo. Tiam il certes faculo. E muito o que muito foi a receba la diagnosum, que ele já rá vas ioma grado de autismo. Felice é o caso estil e diagnosum, mal grautis, mal frueto. Que vá nunca mais resolve facili la problema per medicamento, estas diversas therapi recomendinde. La familiar multum po vas fare por helpe la paciente. Caiete multi, simples mangas, exemplo, na podem um de e fáceis, exemplos chando em la laboreio, al porte bonan resultam. Mal couvro de interne con atage a la necessa cais senteza de mem conado, que uni devas perfectig. Pri autismo estas testo em no la interreto que o indicas probablum a al dia espectro. Se destes preferinde, atente e explore inia impensoin, vorto encaiaguen, cai o case de dubo, consulte especialista.